Крейслер сказав, що прибулець може виявитись не таким суворим, як здається, і все владнається, а крім того, він не вірить, що абат з його твердою вдачею, яку він завжди виявляв, так легко скориться волі чужого чінця, тим паче, що й і у нього самого не бракує зв'язків з пливовими людьми в Римі. Тієї миті задзвонили дзвони, вістуючи, що зараз будуть урочисто приймати брата Кипріана в орден Святого Бенедикта. Крейслер рушив до церкви разом з отцем Гілярієм, який з боязким бібендум Кьюіт ще встиг допити вино своєму келиху. З вікна в коридорі, яким вони йшли, можна було зазирнути в покої абата. «Гляньте, гляньте!» Вигукнув отець Гілярі і потяг Крейслера до вікна. Крейслер зазирнув у покої і побачив ченця, з яким абат про щось палко розмовляв. Обличчя його аж стало темне, так почервоніло. Нарешті він опустився на і чернець благословив його. "Хіба я не мав слушності?" тихо спитав Гілярі. "Хіба я не мав слушності, коли казав що в цьому чужому чинцеві, який, мов сніг на голову, з'явився в нашому аббатстві, є щось дивне, незвичайне. Так, відповів Крейслер, так, цей Кипріян справді, якийсь особливий чернець, я не здивуюсь, якщо незабаром виявиться, що певні події пов'язані між собою. Отець Гілярій приєднався до братів, що врочистим походом простували до церкви, спереду несли хрест, а в бабіч йшли послушники з засвіченими свічками і хоругвами. Коли абат з чужим ченцем поминали Крейслера, той з першого погляду впізнав у тому ченці юнака з картини, якого воскресила свята діва. Йому сяйнув ще один здогад. Він кинувся нагору до своєї кімнати і витяг з шухляди портрет, якого йому дав майстер Абрагам. Так, він не помилився. Це був той самий юнак, але молодший, здоровіший і в офіцерському мундирі. Коли ж...